Solo försökte med fulltryck i kvarten för USA byta hanske. sätter hon där i finalen och sätter en! Sverige! Sverige i finalen! Han är klar! Han är klar! är klara! Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här Johnson! Det går inte att hålla på! Det går inte att hålla på! Det går alldeles utmärkt. Fortsätter Ja, jag fortsätter nu. Ja, det där känner ni igen numera återigen. I varmt välkomna till PTFM Pite Sport, Piteos mest lokala sportprogram. Klockan är nu 17.02 om du hör det här live. Men du kan ju faktiskt också lyssna på en podcast som finns ute på Acast eller på iTunes det beror lite på. Annars lyssnar du i PTFM FM studentradion 92,8 och i dagens program är jag inte helt själv, jag ska komma in på det här lite grann snart, men jag ska berätta först att det är ett specialprogram som vi har idag ett specialavsnitt där vi går djupare på den säsongen som precis är avklarad med PTIF, både damlaget och herrlaget men innan det så ska jag berätta om PTFM Sports ny förvärv, programledare och reporter Amir Tajik. Jajamän, här är jag. får en applåd av mig i alla fall. mig själv också. Ja, stort. Du är ju ny i det här sammanhanget. Hur kommer det sig att vi hittar dig där, här i PTFM Sport? Ja, men det man kan säga är väl att jag är liksom en sportmänniska. Det har jag aldrig varit sedan jag var liten till nu och förhoppningsvis i framtiden också. Jag har gått alla möjliga sporter och liksom följt väldigt många sporter. Det är liksom där jag känner mig hemma och trycks. Det är, det är lite därför jag sökt mig hit. Och nu ska du vara med i PTFMs mest lokala sportprogram- det är jag otroligt spänd på. Ja, du kommer ju såklart nu att axla Anton Korens mantel under tiden han är borta men sen även fortsätta. Hur känns det att gå in efter Anton Korens? Ja, Anton Koren är väl en tuff, tuff människa och axla manteln över men jag tror ändå att vi är ganska lika i sig. Vi kan föra våra egna åsikter liksom snack och snacka och hålla en dialog och liksom konversation öppen och, och liksom igång. Och det kommer kastas rakt in i het luften som sagt när vi i det här avsnittet ska prata med de båda coacherna från PTO IF och vilka är det vi har med oss? Ja det är ju inte minst damernas Stella Karlsson samt herrarnas Johan Norberg. I'm sure I'm och där hörde ni låten Time med Sabina Domba. Ja, då vill vi välkomna Stefan Karlsson, huvudtränande för Piteå Damfotbollen. Välkommen! Tack! Och vi ska ju som sagt eh, dra igenom lite den här säsongen som har varit, den här fotbollssäsongen och då får man ju börja från början egentligen men nu är det ju svårt att släppa det som nyligen var när jag precis här i helgen kom hem efter att ha tagit emot ett brons. Hur, hur var känslan att komma hem och fira med Piteå Folket? Ja, var fantastiskt att så, så många hade, hade kommit för att och, och ta emot eh, spelarna tycker jag. Så att, eh, det var härligt och, och eh, kul, kul att man visar uppskattning för den, den prestation som de här tjejerna har gjort för den, den är fantastisk. Och det kommer vi också komma in på, det är mer om just avslutningen av säsongen men vi ska gå igenom faktiskt där allting börjar och då kom ni från en prestation som också var fantastisk måste man ju säga där ni fick Lilla Silver som det hette. Hur var förutsättningarna för er som klubb att kunna återerövra eller åter eh, återta ett, en medaljplats? Mm. Det, det var ju precis så att, att för, förutsättningarna var kopplade till förväntningarna blev ju högre naturligtvis med, med den framgång som var 2015 eh, samtidigt då som det blev en ganska stor förändring i spelartruppen med, med spelare som lämnade oss och som hade varit ganska tonivande i, i, i gruppen och, och på plan så att Eh, känslorna var väl lite både också där. Vi kände ju att vi hade höjt en nivå totalt i, i truppen samtidigt som just det här med, med spelare som lämnar oss och vad det skulle innebära med ganska oerfarna spelare som kom, kom in istället då i istället i gruppen. Men, bland annat hade ni ju Ellen Löfqvista som kom som en spelare från Sundsvall. Hur ja. såg ni på den värmningen? Ja, vi, vi, vi, vi tro, trodde ju naturligtvis på, på Ellen och är därför hon kom upp såklart. Men sen att komma då från, från division 1 som hon gjorde då, vilket är tredje divisionen i, i svensk damfotboll in i, in i damasvenskan var ju ett stort steg. Men, men eh, jag tror som sagt dels att, att den grupp som vi har jobbat med har liksom en, en stark kultur i sig hur, hur, hur man vill jobba. Så jag tror det är relativt enkelt att komma in och, och Ja, förstå liksom vad som krävs för att spela på, på högsta nivå i, i, i damasvenskan. Så att, någonstans var det det som, som, som gjorde att man hade den där goda känslan i alla fall när, när vi drog igång. Mm, du var ju inne på det att ni liksom tappade några spelare, bland, bland annat Paulin Hammarlund eh, tog in istället två forwards, bland annat Tempes och eh, Felisa Karlsson också. Felisa mm. Karlsson som gjorde två tidigare ska skruna, tre mål på 40 matcher. Mm. Hur tänkte ni lite där eh, på målgörandet? Var hon liksom en... Eh, varför liksom värvar ni just henne? Eh, det gällde ju egentligen både, både Tempest och Felicia. Jag hade ganska lite erfarenhet då att spela i, i Dama, svenskan. Och, och har man förut oss under några säsonger så har man kanske också sett– –att det var samma sak för Pallo. Pallin Hammarlund hon kom hit hade inte heller... Hon kom från Tyresö där hon knappt hade fått spela. Hon hade varit i, i Linköping där hon också då fick veta– –att hon inte skulle få vara kvar året efter och så hamnade hon här. Eh, så det har ju varit lite så vi har jobbat att försöka hitta spelare som vi tror på Som, som, som vi vill kunna utveckla någonstans hur, hur går den här scoutningen till? För jag antar att det, det är en viss scoutning kring det här Framöver allt när ni måste hitta guldkornen Hur gör ni för att hitta dem? För ni har ju både med Paulin och nu Tempes Marino Lin och Felicia Karlsson Det är ju svenska spelare som går in i vilket lag som helst nästan idag Mm Ja, alltså vi har ju vår, vår idé liksom om, om vilka typer av spelare, vilka egenskaper och sen handlar det ju också om hur man är som, som person rent allmänt. Och vi tittar väl inte så där jättemycket på statistiken, den finns ju där, va? Men. men om du tar det här med statistik på spelare så är det, det är en företeelse som framförallt finns i hocken där man pratar om assist och poäng, poängspelare och jag brukar säga att det en mittback i vårt lag som heter Emily Lövgren, hon har i år blockerat 10-15 skott som är skjutna från straffpunkt till målområdet eh, må, och så tittar man på hur många, hur många matcher som vi har vunnit med udda mål så kan du fundera hur många poäng det har inneburit för laget men det finns ingen poängliga för blockerade skott, det får man ingen, ingen stjärna för va? Så att, när vi bedömer spelare så tittar inte vi liksom på statistiken i första hand utan det är en mängd olika faktorer hur man, hur man är och, och har man, det, har man tittat på ett PIT också i många år så tror jag att man, man vet att det är lagets prestation och det vi gör tillsammans på plan som är så extremt viktigt för vår, för vår framgång någonstans sen är det viktigt hos oss också att man fungerar som, som individ det blir ganska speciellt det, det kan vara skillnad tror jag att kanske spela fotboll i Göteborg, en stor stad där det liksom händer massa saker och du har väldigt mycket möjligheter. Här blir det väldigt mycket familjärt mellan spelarna. Spelarna måste vara, klara av att vara tillsammans och det passar inte alla. Menar du att man ska passa in i en grupp som ni har skapat? liksom? Nej, inte så. Men jag, jag tror att om, om du kommer hit, om du skulle flytta till Piteå för att spela fotboll, för det är det de här gör. Vi har 242 dagar sedan 15 januari tillsammans. Så blir liksom förmågan att, att, att fungera tillsammans i, i laget blir väldigt viktigt. För det, det blir väldigt mycket de som som stött, stöttar varandra. När ni hade säsongstarten närma sig och du såg hur truppen såg ut med antalet inkomna och utflugna om man säger så. Var hade du förväntat dig själv att ni skulle hamna? Är tabelläget precis där idag än vad du förväntar dig då? Alltså vi, vi pratar faktiskt inte så mycket om det i början på säsongerna. Någonstans där vi, där vi försöker ha någon bild av det att vi ska försöka få ut det bästa vi kan alltså bli så bra vi kan och det, det är så väldigt svårt att veta vad det innebär för hur bra är andra lagen Det vet man sällan i, i början på en säsong eh, så man spekulerar inte så mycket i vad som ska hända det, det, är liksom, det gör ju media och supportrar gör det, men det gör man inte i laget det är inte det man sysslar med utan man jobbar jävligt hårt för att bli bra liksom. Ja, Martin, snackade du om, om topplagen hur man ska liksom nå ända upp där Linköping och Rosengård som ni inte har vunnit någon match i år i alla fall. Mm. Hur ser ni på det? Liksom? Hur ska ni rå på dem för att kunna komma till första platsen? Ja, ja, det är en bra fråga det. Om man ställer den frågan, då, då har man ju som utgångspunkt att vi borde kunna vara lika bra som dem, alltså utifrån förutsättningar och så vidare. Jag ser det väl kanske så här vilket för det första att PTIF får ett damasvensk lag det är enormt stort tittar du på fotbollen i Norrbotten historiskt och även så som det ser ut idag så är det ganska svårt att hävda sig i den största idrotten i Sverige det finns mindre idrotter där är det är enklare att man dessutom har tagit en medalj två gånger på, på, på raken här 2015 och 2016 det är oerhört det och framförallt om du tittar på hur, hur laget är byggt dessutom vi har två utländska spelare om du tittar på a lagspelare i Rosengård och Linköping så är det en enorm skillnad. Vi ska fortsätta prata vidare med Stellan Karlsson där vi ska mer gå över på hur andra delen av säsongen såg ut och framförallt avslutningen så häng kvar. fixa dig med bandet Havet vi står med Stellan Karlsson PTUFs tränare i Svenskan efter återigen en lyckad säsong håller vi på att diskutera om hela säsongen från början till slut vi ska gå in lite mer på mitten av säsongen och fråga vidare mm. vi tänkte det här med hemmaplans poäng som ni hade, det gick ju bra både från början och även i slutet och i mitten här och där mm. och ni hade faktiskt lika många segrar poäng så att säga som Rosengård när det gäller hemmaplan. Men bortaplan hur tänkte du där? Där har det inte gått lika bra. Nej, vi har, vi har haft svårare att vinna borta. Så är det. Vi har, har kryssat ett antal matcher sådär. Och ja, jag tror ju jag tror självklart att en anledning till att vi har varit så starka hemma är ju att vi känner, känner oss otroligt hemma på, på LF och, och den den energi som vi oftast får av, av, av vår publik i, i hemmaspelet. Kan säga, det är ju också så det har sett ut under egentligen alla, alla åren i de svenska förutom förra året då vi också tog väldigt mycket poäng i borta spelet. Ja, det är många bitar alltså man, får, man får gå igenom och fundera liksom på Hur har vi rest till matcherna Vad har vi haft för förutsättningar att ladda för, för matcherna Har det varit någonting som har, har vi ha gjort annorlunda Eller är det andra saker i, i spelet Som vi ska fundera på i, i, i Kopplat just till att, att försöka vinna fler borta um... ja, Om du får minnas tillbaka lite grann När ni hade halva säsongen spelat Du sa att ni inte fokuseras så mycket på resultat Var ni nöjda efter första halvarna? Ja, både och alltså, rent rent poängmässigt när vi gick eh, till vila därefter OS så var det var det, det var väl helt okej okay så där däremot så tyckte vi väl att våra prestationer hade varit eh, lite upp och ner och, och det gällde inte bara matcher utan vi, vi, när vi pratade om och tittar på hur vi tränar och sådär också, så där också så tyckte vi att det fanns liksom saker vi skulle förbättra utifrån vad vi hade bestämt tidigare under året då. Um, och, och egentligen så påbörjades det eller det arbetet håller på hela tiden men vi hade, vi hade lagt fokus på det redan under eh, någonstans mitten på våren där så hade vi pratat ganska mycket om vi, vi har några ord som vi, som vi har tagit fram tillsammans i laget liksom som är vår, ska jag säga värdeord för oss någonstans och de, de pratade vi en hel del om hur vi skulle leva upp till Så att vi, vi kände att vi egentligen avslutade våren ganska stabilt, vi förlorade sista matchen borta mot, mot Linköping men gjorde en bra prestation i den matchen eh, och det tog, tog vi med oss tycker jag sen när vi startade om efter, efter OS-et Mm, vi ska ju gå in på den här avslutningen, just den här matchen inför den här sista mot Göteborg Hade ni ju nio raka liksom, matcher utan förlust. Mm. Eh, hur var det att liksom, förlora den här allra sista nu när ni hade chansen att ta eh, Lilla Servett när Eskilstuna United då fick stryk i sista matchen? Mm. Ja, det var hur gick ju känslan, liksom? ja, det, vi var ju jättebesvikna efter matchen. Det är ju så, vad Det är ju. Spelarna som vi jobbar med är ju extremt tävlingsinriktade och en förlust den, den gör ju ont och framförallt när man också inte har förlorat på länge så har man ju nästan glömt bort hur det känns så att, så att vi var besvikna men vi sa till varandra i, i ringen efter matchen att man, vi måste som skilja på att vi förlorar den här matchen mot Göteborg och den får vi vara besviken för. Men bara någon minuter efter matchen är slut så ska vi ta emot ett brons som vi har slitit för i 22 omgångar. Eh, och den prestationen ska spelarna vara enormt stolta över. Så att eh, det handlar om att få lite perspektiv. Det blir ofta så att den där sista matchen den blir väldigt speciell på olika sätt men de här svenskarna är en poängtävling över 22 omgångar och även om Göteborg slog oss i, i, i lördag så var de fyra poäng efter oss i i tabellen som var räkna. Det stämmer ju mycket bra och jag tänker när man har färdigspelat en hel serie, du var lite innegrann på det tidigare, att ni vinner ganska många matcher med udda målet. Och det syns ju också i plus-minus-statistiken i antalet gjorda och insläppta mål där ni faktiskt går minus två. Ni gör mm. 29 mål framåt och släpper in 31. Mm. Vad tror du det spelar in sig på? Ändå kan ni alltså komma fyra ja det, och det är det som man skulle vilja få kanske människor förstå att vi har fått alltså, spelarna har slitit något kopiöst i, i matcherna och man har visat tycker jag också en enorm eh, mental styrka i, i, i de här jämna matcherna för i princip alla matcherna som vi har spelat här eh, har varit udda målet jag tror vi har två, två vinster mot Djurgården och Göteborg med 2-0 sen är resten av vår, åtta vinster som vi har med udda målet och då blir det ju alltid dramatik va? oavsett om du har kanske varit bättre i några av matcherna, vilket vi har varit tycker jag, så blir det ändå dramatik i slutet i och med att det bara skiljer ett mål och spelarna har varit makalösa på det sättet just att ta sig igenom matcherna och hittat den där eh, vägen som, som har behövt för att, för att hålla ut och vinna och ta poäng. Det låter på dig som att det inte är något problem att ni gör mindre mål än äh, som ni släpper in. Är det liksom din filosofi hellre 1-0 än 4-4? <laughs> nej, nej, det är inte. Det, alltså det, det är väldigt speciellt för tittar man på, på de matcher vi har förlorat så har det varit, jag tror vi har 3-17 i målskillnad på de fem matcherna så de fem matcherna gör ju att statistiken blir väldigt ska jag säga dålig Tittar du på de andra, vad blir det då? 17 matcherna som vi har, har tagit på så är det en helt annan bild när man tittar på gjorda och insläppta mål. Då ser det ut som ett otroligt stabilt lag sådär. Så I i ibland blir det när man tittar på en tabell att den blir väldigt präglad av några få matcher, och det, det har den blivit nu. Men jag skulle gärna sett att vi har kunnat gjort lite fler mål och, och även släppt in lite färre så kan man väl säga. Men om man kollar på laget och liksom spelarna i den här säsongen är det någon spelare som du tycker har stickit ut lite extra? Ja, det återigen kooperativt vi jobbar så är ju är ju för oss eh, alltså det, det största ordet som de tar fram spelarna det är tillsammans. Eh, och där, därför så är jag väldigt sällan som jag, som jag säger att den där spelaren den, den eh, det är ordet. det är verkligen så med det här laget att vi gör så otroligt många saker tillsammans. Det gäller både anfallsspel och försvarspel. Sen måste någon spelare sticka ut för att vi ska kunna göra målet. Någon måste sticka ut för att vi ska rädda, rädda mål och så vidare. Så är det ju. Och Då har vi alla roller som, som, som finns i vår grupp. Men för mig är det 19, 19 stycken hjältar i, i den här, eller hjälpinor ska man väl säga. Mm. I den här gruppen. Du sa att tillsammans var ett av de här ledorden du har pratat om. Vad är de övriga orden? Får man veta det? Ja, det är ingen hemlighet. Attityd, förgävliga, fysiska och metodiska är de orden som... Och sen betyder ju de saker för oss och det vill jag kanske inte gå in på, men det är de ord som... Och det grenar sig i det här ordet tillsammans. Ja, det, man kan säga att det blir någon form av övergripande ord kan man säga så. Vi säger tack till Stellan Karlsson för tillfället för du ska ju återkomma när vi ska prata nästa säsong då tillsammans med Johan Norberg som är nästa gäst där vi också ska göra den här sammanfattningen. Så håll kvar så kommer först Johan Norberg och sen Stellan Karlsson tillbaka för att blicka vidare in mot nästa säsong. Hey you, about, I think about you Thinking about you med Leon. Välkommen till PTOs herrtränare Johan Norberg. Eh, division 1 alltså där helgen nu blev eh, klart att ni blev nedplacerade i division 2. Två. Eh, två dagar efter här nu. Hur känns det? Klassisk sportfråga. Det är klart att det, det känns väldigt tufft. Och Men vi har varit medvetna om, om risken ett längre tag. Vi har ju läggat till i, i tabellen så att säga. Men, men när det blir liksom svart på vitt att det är ett faktum då då är det tufft, man jobbar så länge för att påverka motsatsen men, men ja, nu är det som det är, det är bara att jobba vidare Ja, vi ska ju gå in lite mer på just slutskedet Men vi ska ju precis som i ställan här ta det i någon slags kronologisk ordning Den här säsongen där vi får börja med starten Och då ska vi göra likadant med dig också så våra lyssnare kan hänga med Om vi börjar med säsongstarten och inledningen så var det ju här andra året I rad i division 1 Första säsongen kom ni nia i divisionen. Då måste man ju undra hur, hur var självförtroendet när ni gick in i den här serien? Trodde ni på samma placering även i år? Ja, men vi hade ett väldigt bra självförtroende som, som nykomling och klarade sig kvar. Det visade det var det väldigt svårt för norrbåtens lag eller lag, om lag. Om vi ska se ett större perspektiv. så att Vi var nöjda med placeringen. Sen hade vi väl kunnat göra lite mer tyckte du speciellt på hösten. I, I fjol Men var ett starkt självförtroende Vi hade en väldigt namnkunnig trupp Bra spelare Så att vi, vi kom in med, med högt I säsongen och, och hade som mål att göra en ännu bättre säsong Både prestationsmässigt Men kanske även resultatmässigt Mm, jag tänkte på ett nyförvärv där Daniel Ahohen som ni hade snackat om Och sen så det sig alltihopa Och sen även Akel Barrett, jamaikanen där som ni hade på lite prov Och sen skickade ni iväg honom, hur såg ni på dem? Eh, nej men Första dagen. vi hade ju bokat flygblätter och allting Och så får han kalla fötter kvällen innan han ska resa Det är ju helt absurt för det är en spelare av, av rang som har tillfört väldigt mycket Vi pratar om att vi måste få in en en offensiv spelen i då och känner gick ifrån i fjol som han gjorde nio mål eh, så att det var ju det var ett slag i magen och då i samma veva typ någon, någon dag senare då drar Janko Mara här senan så det är klart att självtroende får oss en liten turn, eh, en viktig spelare för oss så att det är tuffa dagar just där då hur såg det ut på truppen i övrigt? Man pratade om att PTUF hade ett starkare lag i år än förra året. Och nu med faset i hand och ju. Men hur var känslan då om du försöker minnas tillbaka? Var det en trupp som du trodde på? Eller tyckte du förutom nu givetvis med a hon att det saknades någonting där framme kanske? Nej men absolut. Och alla, alla som, som har varit med på en resa. Eh tycker att vi hade en, en starkare, i alla fall på pappret, det klassiska inom idrotten, det, det är en sak på pappret, det är en sak i verkligheten. Men, men vi hade starkare namn i, i truppen än i fjol. Eh, så att det är klart att vi, vi såg positivt på, på förväntan vi hade på oss. Sen hade du ni ändå en spelare där heter Komei som ändå gjorde ett oerhört Oerhört bra säsong, även om han var borta Någon match där och där, gjorde väldigt många mål 13 mål till slut, mm. hur ser du om Hans spel genom hela säsongen? Nej, men han är ju en, det är en spännande spelare Det är ju en, en spelare som kan göra det Oväntade, när som helst Ibland tror jag att han vet det själv Han kan ju förändra matchbilder oavsett om du Spelar bra eller dåligt så att En jätteviktig spelare för oss Både i år i fjol och året vi vann Tvåan, så att Ja, det är en fantastisk form. Hur såg du ut? Du och Jens som ju tränare i år. Hur är fördelningen mellan er? Finns det någon roll att du är huvudtränare eller är han huvudtränare eller hur funkar det där mellan er? Ja, vi har fått den här frågan många gånger. Vi är som Lars Tommy. Ja, men det finns inget skrivet sådär utan vi har styrka och svagheter båda två kompletterar varandra ganska bra. Han är otroligt duktig taktiskt, analytiskt reflekterar mycket över, över spel och så vidare. Medan jag har väl ett större perspektiv. står och skriker mycket. Bidrar med energi. Försöker hålla ihop helheten. Medan han jobbar med detaljer. så att Vi kompletterar varandra väldigt bra tycker jag. Ja, Inget skrivet. Men, men ja, det funkar bra. Det finns lite fördelningsområden mellan er två, alltså. Ja, men så här. Eh, om vi tittar på hur serien såg ut och var förra året med er själva. Var det en tuffare serie i år än vad det har var förra året? Ja, men definitivt. Och det säger alla som har följt några rätten i år. Att det var en betydligt tuffare serie i år. Både om man ser prestationsmässigt, men även de namn som, som fanns i, i övriga lag och så vidare. Eh, vi har konstaterat Sleightner som då kommer sist i år. Eh, nog mest troligt med det spel om vi så upp har sig ganska bra mot och Södertälje, Motala som åkte ur i fjol så att betydligt tuffare serier det, det anser jag Du var inne på det här med Mara som skadade sig men även Cunningham som eh, var väldigt skadad, här, särskilt inför säsongen också, hur hanterar man sådana såna sekvenser? Liksom? Det är otroligt frustrerande, man, man pratar om att man ska fokusera på sånt man kan påverka, men det är ju när du får skador av hopp, jag menar alla lag i norrätten har tunna trupper Det är ju en dyr serie Så att det är ingen som har flera liksom extra spelar på varje position Så att när många spelare går sönder eller från var samtidigt det är klart att det, det är frustration som, som kommer krypande Så, så här Det var låten Shotgun med Rebecca och Fiona Och nu ska vi gå in lite mer av mitten av säsongen Och hur det såg ut där Och då kan vi börja med Hur ser du på att man liksom hade en uppehåll på en hel månad Där mellan juli och augusti Ja det är ju det är, är hån mot oss norrlag lag att tycka Spela fotboll i, i Norrbotten 6 november Det är ju det är som var be om problem kan jag tycka ja, eh, Om vi tittar på mitten av säsongen När man har ett uppehåll Man får fundera och reflektera över hur det har gått då Då såg det inte heller så bra ut Om man tittade på tabellläget eh, Vad tyckte du om er insats på första halvan? Nej, men den var ju, det är klart att vi hade förväntat oss och hoppats på mer Nu får vi en extremt tuff start eh, men ganska tunn trupp eh, Med många skador som vi var inne på Så att det var, nej, Vi är ju inte nöjda med poängskjulen Och sen när du enskilda prestationer som också får ses som direkt dåliga. Eh, men vi har ändå hopp. Vi, vi har ett bra spelschema liksom efter uppehållet och förväntas ju få igen skadespelare så spelare. Så att uppehållet kommer ändå lägligt. Eh, vi, vi är i brygga men vi känner att vi, eh, vi ser ljus på framtiden just där och då. Avsluta med två tuffa förluster borta i i Kungliga huvudstaden. Men, men vi börjar få igen spelare och se ganska positivt på, på omstarten. Men om man ser bortafacit eh, under hela säsongen. Så har ni endast en vinst bort mot Nyköpingen 50 juni. Och blott den andra på två säsonger. Hur kan det skilja så mycket? Ah, det, är, det är en bra fråga. och Det är klart att det är under all kritik. Det är ingen snack om den saken. Men, men ser man hemma borta tabellen- generellt bortsett från kanske topp tre lagen så är det ganska tydligt att det är många hemma starka lag och det är ju en eh, extremt avlång serie. Alltså Karlstad till Luleå. Så att eh, det är klart vi är vana att resa men det är ändå en, en påfrestning och stiga upp halv sex på morgonen och ta sig först i Kallaxa, landa, buss och så vidare. Så att, och det är samma sak för dem. Vi är ett starkt hemmalag. Eh, både på grund av att vi Dukta hemma men de har ju en resa ben också mm. Ja, därav kan det ju faktiskt skilja så mycket det vet ju många som har varit och resa, man blir bara trött av att resa faktiskt eh, Det pratas lite grann nu i efterhand bland annat i lokaltidningen här eh, om att det har varit dålig stämning i laget jag undrar hur var stämningen? när Man har haft den här vårsäsongen då Nä, Nej, men det är så, alla som har varit i tävlingssammanhang hållit på idrott, det värsta som finns det är absolut värsta, det är ju att torska förlora matcher, man lever ju man använder sig för att vinna och när man då inte vinner, är det otroligt frustrerande. Så det är klart att det, det har smält en del på träningarna, men, men det som man har på sig så grabbarna är att när man har klivat av planen så har det liksom glömt. Det är, det är som Olof Mellberg och Fredrik Jumbo. Ja men exakt. Det, det är krig på planen så ska det vara. Vi, vi kämpar för överlevnaden för klubbens existens i Division 1. Så att det är klart att det, det har sagts en del hårda ord och, och smälts på i kampen, Men, men eh, i omklädningsrummet så är det eh, högt i tak och, och grad ändå. När ni hade mött alla lag där första eh, omgången, eh, vilka lag kände du att eh, okay, de här ska vi ta poäng mot? Jag känner väl egentligen att en, en bra dag kan vi, kan vi slå alla. Eh, jag tycker vi inleder jäkligt bra mot de som nu vann serien, bra pojkarna, som vi egentligen på pappret återigen inte ska ha en chans mot. Men vi, vi håller ställningen ganska länge hemma då i, i upptakten av, av eh, vår omgången men jobbar man i lagledning liksom när man ska möta ett så starkt lag som det säger, typ Roma-pojkarna? Det är ganska enkelt att möta ett sådant lag som, som BP med Olof Melmi som tränar. Det är, det är det sånt man drömmer om. Alltså att få mäta sig med, med så pass bra spelare, så pass stark organisation som vi svenska för två år sedan. Det är inte många lokala, inte många Peterbo som liksom fått ta del av den chansen. så Det är, det är bara talen, kör all in och liksom njut. Och det, det gjorde vi där då i alla fall. Mm. Ja, vi ska prata vidare med Johan Norberg och framförallt om avslutningen och sen ska vi även ta in hur man ser på nästkommande säsong både med svenska tränare Stellan Karlsson som var här tidigare. Det är alltså låten Fountain med artisten Demira. Vi pratar med Johan Norberg, tränare i PTOs Division 1-lag som numera kommer nästa år att spela i Division 2. Efter den här avslutningen som vi nu ska komma in på och inför sista delen av säsongen när du och jag pratades vid i ett av PTFM fm sportprogrammen så hade ni satt upp ett poängmål på de åtta sista matcherna. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men det gäller ju, när vi låg i det läge vi, vi låg så, så handlar det om att fokusera på vår egen prestation och våra egna resultat. Börja man titta för mycket på tabellen. Det, ja, det är lätt att sväva iväg för det finns ju saker som är svårt att påverka liksom, hur andra lag spelar och hur de sköter sig. Så att, vi hade väl etappmål eh, för att hålla i liksom närliggande eh, mål det såg ju också bättre ut här mot slutet hur jobbar man utifrån det hur känns formen då liksom här i slutet? Ja men det vi har väl gått igenom lite grann det är ju på ett sätt där en är en styrka det är liksom läget ser mest jävligt ut och, och kunna prestera som bäst men det är också när, när man liksom har kniv mot strupen man har ingenting att förlora. Alla tror en ska åka ur då är ganska som en press som släpper. Vad fan vi har allt att vinna. Så att det det blir ju det blir liksom om än i ett tufft läge så blir det på något sätt en börda som, som faller. Vi, det är bara köra. Vi, vi har ingen att förlora. En av de matcherna är givetvis den här näst, sista matchen mot Karlstad. Där ni har ledningen med 2-1. Och så kommer sista sparken. Och så blir det mål. Hur ser du på den matchen nu? Jag vet att du var bitter efteråt men ja. nu med lite ännu mer perspektiv Hur, hur sur är den förlusten? Nej, men nu, nu visar det sig att om man vi hade vunnit där så hade det inte räckt i att IFK Luret tar 27 poäng så att, ja, det är väl skönt på ett sätt att det var inte det skitmål som liksom såg av oss men, men det är klart när du har så mycket stolp ut och, och du känner att det mäster emot dig. det är klart att att Karlstad ska kvittera i 95:e 50 minuten. Blir det lite signifikant för hela säsongen? Ja, men absolut. Det är, så är det. Ett låg motgång får oftast lite med sig. Så är det. Om man tänker på den här matchen som ni hade igår nu är där, där eh, ni ändå gjorde en väldigt bra match tycker jag, jag är 5 2 där, men det står sig på de här två andra lagen, Luleå som jag mål med två minuter kvar innan 90-onde och och forward som jag mål. Hur, hur är egentligen tankarna där? Nej, liksom? <här> nej men det vi visste att det var ett svårt läge Vi sa väl 95-5 I, i procentuell chans att vi skulle Lyckas eh, Vi visste att, att Ford skulle vinna eh, Det var liksom ingen snack Västerås har mitt fält i kassen. Det, det är lite politik Det är dyrt för att ta till Norrbotten eh, Det är små budgetar som vi var inne på tidigare Så att det det var ganska väntat Men då just när, när vi har resultat Vi har väl tre minuter där vi är på kvalplats mm. Visste ni eh. någonting under matchen Hur resultatet låg i de andra matcherna? Ja, vi ledde hade koll Så att vi, vi, vi hade koll Men, men ja, det känns just där och då Känns det bara skönt att få, få Vinna våra matcher och, och avsluta På ett bra sätt det är, ändå, det är ändå den matchen man kommer ihåg mest Det är den som är närmast i minnet så att det, det var en troligt stark prestation av grabbarna Det var jäkla skönt i, i all misär Är det något man blir lycklig av? Blir man det på riktigt liksom. Ja, alltså det är en viss tröst. För liksom hade vi fortsatt med prumpa resultat och framförallt prestationer så, så är det man tar med sig in, in i det som kommer skall så att säga. Få avsluta med bra prestationer om det vart poäng och i som ni nämnde. så Så här sista matchen och de två sista hemma-matcherna gör vi nio mål framåt ändå. Ett kvitto på någonting som är värt att, att ta med. Att ni är extremt bra hemma. Ja, exakt. <laughs> vi ska prata vidare om nästa säsong nu när det blev Division 2-spel för er del och vi ska prata då också med Stellan Karlsson som vi ska ta in i studion igen och då är det alltså förutsättningarna och lite mer om hur fotbollen, ni ser att fotbollen fungerar i Pico. Jag har tänkt okej. Okay. Vem av alla med Jonathan Johansson Nu har vi tagit tillbaka Stellan Karlsson till studion och vi har behållit Johan Norberg de är inte klara med oss än eller vi är inte klara med dem kanske man ska säga Vi ska prata nästa säsong om vi tar och kikar om vi börjar på damsidan man brukar säga damerna först hur har ni börjat planera inför nästa säsong med truppen? Ja det, det arbetet är väl i, i gång och har väl varit igång ett tag också så där, men det kommer säkert att dröja ett tag innan man vet alla alla pusselbitar, så att säga. Vet ni hur många som. Eller ja, är det förhandlingar som sker nu med dagens spelare som ni har i truppen? Ja, det kan man väl säga. Det är väl dels det, och sen, sen parallellt med det så pratar man med även med, med nya spelare sådär. Så att. Hur delaktig just när du nämner nya spelare Hur delaktig är du som tränare där Ni har ju en sportgrupp om jag har förstått det hela rätt Som jobbar med just de bitarna Ja, alltså vi jobbar ju tillsammans Kring, kring de till de frågorna Så att, så att jag är ju jag självklart med i, i diskussionen Och också har mina synpunkter och åsikter så att säga. Men vi men, är en grupp som jobbar med det där Så att det brukar vi det brukar, det brukar bra till slut Så det hoppas jag att det blir i år också har ni några spelare som är under kontrakt nu? Ja, det har vi. Jag kan inte de i huvudet bara, men det, det är ett antal spelare som, som, som hade kontrakt som löper över nästa år också. Men om man tänker på ett spelatapp där Tempes Marinolin som slog, slog rekord i antal poäng som en nykomling varför behåller man inte en sån spelare? Ja, det finns ju fler anledningar till naturligtvis. Vi brukar inte gå in och prata liksom om anledningar med med media eller med supportar kring det och det tänker jag inte göra nu utan det är ju alltid så man gör en bedömning utifrån en massa olika saker när man ska, ska skapa en trupp och eh, så även i det här fallet. För er del nu när det blir division 2, hur ser ert eh, truppläge ut? Nej, ja, klart det blir ju en hel del eh, förändringar såklart, en, en annan division med andra ekonomiska förutsättningar såklart så att eh, ja, det blir nog ganska eh, Stora förändringar tror jag. Kommer ni behålla en stor del av Division 1, eller hur ser det ut kontraktsmässigt? Ja, men vi har tror jag ungefär sju stycken spelare som har kontrakt för nästa år. Sen har vi ju, liksom alltid sagt, att vill, vill spelare lämna för en högre serie så absolut. Och sen in, inte uttalat, men spelare som inte vill vara i PIT ska inte vara i PIT. Men just nu har vi sju stycken spelare som är. Det har, har ju gått lite rykten om bland annat Tidell och Cunningham och så, och även Komei. Hur viktigt och svårt kommer det bli att just behålla just Komei till exempel? Jätteviktigt, inte jättesvårt tror jag. Utan eh, han, han har känslor för klubben. Sen har han, han kommer att dela den andra plats i skytteligan i ett bottengäng. Så det är klart att eh, det ger ju eko runt om. Men, men han ska vara beredd att flytta. Han har ju familj och barn i, i Lule. så att, eh, Ja, men det, det är väl någonting det jobbas på, men sen spelare finns det alltid, det ska vara ett spelare som, som brinner för våran nya satsning så att säga. Det är, tränare kanske inte växer lika mycket på träd och då måste man ju fråga ställan. hur ser det ut för din del? Kommer du vara kvar nästa år? Eh, ja, jag har ju mitt kontrakt är i alla fall så att jag, att jag har även för 2017 så kan man säga. Sen där är det väl ingen hemlighet att, att eh, att det diskuteras mycket kring ptif dom och den, den framtid överhuvudtaget som, som handlar om, om klubben så att man vet aldrig vad som händer i fotbollsvärlden Och även för dig Johan, det är och Jens hur kommer det ligga till nu? Är ni kvar som tränare till nästa säsong eller? Ja det är en bra fråga Vi har inga kontrakt utan det, det var ut nu i sista november så att nej, får återkomma på den Jag tänker för din del lockare med Division 2 det är inte så att det avskräcker Nej absolut inte, jag var i Division 2 förut Och det var idel bra minnen Så att det, det är ingenting Alltså Divisionen har ingenting med, med mitt intresse Eller engagemang utan det är ju Att man har ett projekt som man brinner för Och, och någonting intressant Man, man älskar ju idrott och, och älskar fotboll Så att på något sätt kommer jag Bidra till PT-fotboll men, men om det är som huvudtränare, det får vi få se Jag kan tänka mig att om du finns kvar Då kommer du vara extremt revanschsugen på att komma tillbaka och lyfta upp laget igen. Ja men så är det ju. Man är ju speciell på det sättet att man, man älskar att vinna man eh, godtar aldrig ett misslyckande så att revanschlusten finns i hela föreningen så är det och det är ju någonting positivt. Vi tänker inte lägga oss ner bara därför vi åkte ur en serie. Det det finns mycket att jobba med. Hur ser ni på fotbollens status i Piteå? När vi ligger i norr och det spelas i snö nu i november. Hur ser du på stödet och liksom statusen i fotbollens ställe? Jag, ty jag tycker Piteå är en fotbollsstad. Kort och gott. Alltså det, det finns ett stort intresse för, för fotboll överhuvudtaget i, i, i Piteå tycker jag. Så att stödet har varit eh, fantastiskt under, under de år jag har varit här och kommer att vara i framtiden också. Så att, eh, det är viktigt. Ni har ju haft till exempel problem med ekonomin. Hur mycket man som tränare och spelare, tror du att man påverkas av det för er del till exempel? Ja, jag tror att det har påverkat en viss del eh, här under slutdelen på hösten att det har varit eh, mycket fokus på, på andra saker än eh, en spelarnas prestationer och lagets prestation framför allt då. så det tror jag man påverkas, påverkas av och sen är det ju, tittar jag på, på Peter Dahm som, som tillhör den absoluta toppen i svensk, svensk fotboll så, eh, vi behöver ju bli bättre alltså, jag tycker att det har varit en, en diskussion nu som, och en debatt som har hamnat snett dels tycker jag att vi i klubben har skött det dåligt och sen, sen tycker jag att man inte tänker varvet runt i frågan. För att de här tjejerna som jag jobbar med, de har slitit asla av sig, rätt ut sagt, för att bli så här bra som de är. Och vi har nått en, en, en framgång nu under två säsonger men det är ju så på elitnivå att alla andra lag de ligger inte hemma och pillar sig naven. De jobbar stenhårt för att gå framåt. Och den diskussion vi har just nu i Piteå det är ju hur vi ska klara av att dra ner på saker och ting och samtidigt behålla det här laget. Och tror vi att det kommer att bli lika bra och ska hänga med i utvecklingen då, då tror jag vi faktiskt är ganska illa ute. Så på det, på det viset kan jag säga att jag är lite orolig för för framtiden utifrån att kunskapen om vad som krävs på elitnivå i fotboll, den är inte vi är inte så vana för vi har inte haft så mycket elitfotboll, eh, varken i Piteå eller på andra ställen heller för den delen i Norrbotten. Så eh, där finns det saker som vi måste förstå tillsammans och då handlar det om att, att utveckla verksamheten. Det är en större utmaning än spel, att utveckla spelet och spelarna. Mm, Stella, du var inne på det här att Piteå har ett fotbolls stat kan man säga, men framtiden är kanske inte så jätteljus Men man kan ju ändå se att det finns lovande spelare. Bland annat i att lag där finns Ron Jaronsson, Lotta Öqvist och i här den nästa vi bland annat Gustav Nord som är för 2000 och har gjort några matcher här nu i laget och spelat väldigt bra också kan man säga. Vad, hur ser ni på de här juniorerna som, som kommer lyfta upp och kanske vara liksom framtida PTO? Nej, men det, det är ju någonting som gör att, att... Det känns inte lika lika farligt eller tungt och åka i en division. Jag tror på, på lång sikt kan det till och med vara något som är ganska stärkande. Vi, vi har många unga spelare, vi har fler som är födda 99 0 som liksom nu får chansen att, att, att slå sig in på allvar i en, i en Division 2-trupp. Eh, så att det, det behöver inte vara något negativt. utan eh, på, den, på den fronten ser det väldigt ljust ut och det är ju otroligt inspirerande. Mm. Och vad säger du ställan om, om de här junior juniorerna? Ja, alltså Jag vet att en, en man har tittat på de allsvenska klubbarna på de sidan hur man har byggt trupperna. och där, där sticker Piteå ut. Då, dels med, med att man har haft få utländska spelare men också att man har haft väldigt mycket unga spelare i i truppen och i startelverna under de senaste åren så att, eh, det, det är ju en fantastisk sak eh, vi har ett U20 VM som startar här ganska eh, ganska precis om en vecka eh, där, där vi har fyra spelare från Pite och tre av dem är ju från, från, från början också Pite tjejer så att, så att eh, eh, jag tror inte vi riktigt fattar det alltså, vi ska spela ur 20 Sverige ska spela det och i den truppen så är fyra spelare från Pite av tre uppväxta i Pite det är en makalös bedrift och det visar ju hur hur, hur mycket fotbollen är i, i Pite som jag sa att det är en fotbollsstad och, men jag vill, jag vill igen ändå säga jag tror att det handlar så mycket om att vi måste förstå att det handlar om mer saker om vi vill ha fotboll på hög nivå. Det är inte bara fotbollslaget och spelarna utan det handlar om förutsättningarna runt omkring dem. Johan, delar du den uppfattningen? Nu är ni fortfarande kommunen, Piteå kommuns högsta representationslag. Vad behövs göras på härsidan för att få upp ett lag? Vad behövs för att stärka fotbollen i Piteå? Oj, Det, det är serien. faktiskt ganska mycket det, det som Stellan var inne på. Det är, vi har ett enormt stöd, både här och dem. Fast när vi nu inte i allsvenskan så har vi ett jättestöd Vi har liksom näst högst publiksiffra över året och vi har Där Däremot tycker jag statusen fotbollens status fortfarande är för låg i, i Pite kommun. Så att stödet absolut det är fantastiskt att man träffar folk på stan, men, men statusen i Pite för fotboll jag tycker jag fortfarande är låg. Och det behövs ändras för att unga måste få förutsättningar eh, centralt det behövs det satsningar och även att folk ser att man kan satsa på fotbollen fotbollen behöver inte vara ett tidsfördriv på sommaren i väntan på hocken eller skidsäsongen eller vad det kan vara utan eh, man kan satsa och man kan bli någonting inom fotbollen även i det, jag tycker på de sidan har man ju visat det verkligen och det är sjukt imponerande jag hoppas på sikt man kan visa samma sak på här sidan med de orden ta och tacka båda två för att ni har kommit hit och summerat säsongen och blickat framåt mot den som ska vara. Avslutningsord vad tror du att ni hamnar nästa år nästa säsong? Och som jag sa, jag spekulerar ju väldigt sällan i det, så att... Du måste, du, nej, du måste. jag gör inte det, utan, utan det jag brinner för som tränare det är ju att försöka få oss att bli så bra vi kan bli, det är liksom det som är grejen men sen är det ju jäkligt att det finns ju andra som vill bli så bra som de kan bli och det är ju det vi ska tävla om och se sen hur långt vi räcker och nu har vi gjort det bra så här långt, så vi kommer ju att spänna bågen igen såklart mm. och, och, och Johan? Johan ja Nu, nu åkte du, ser ni, igår så att det, är, det är svårt att spekulera om, om nästa säsong, 70 resultat. Men, men jag är helt övertygad att, att här kommer att göra en fantastisk säsong, i förutsättningar. Så att, eh, jag ser mig till försiktig inför nästa år. Får vi säga så, tack så mycket, som sagt, och lycka till. Tack, tackar. Ja, och du har lyssnat på PTFM Sport med mig, Martin, Halin Almroth och Ami Tajik. Vi är tillbaka nästa tisdag, samma tid, samma kanal på PTFM 92,8.